Привіт, друзі, мене звати Рохтушка. Я дуже рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати читати неймовірну книгу Жанни куяви Гордієві жінки це друга частина. Посилання на першу частину ви бачите наразі на екрані, а також в описі під відео. Також хочу сказати і нагадати, що наразі в мене на каналі проходить конкурс, умови якого ви можете почути. Перші першій частині до цієї книги. Обов'язково, хто ще не бачив, переходьте, слухайте першу частину та приймайте участь у конкурсі. Що ж, трішки слів про те, що чекає нас в цій частині. Ми поринемо з вами в спогади Лії та Мії, зануримося в їхнє дитинство, знову з'їздимо разом з ними в теплий, сонячний та рідний Крим, будемо згадувати дитинство їхню бабусю та дідуся. Трішки поспілкуємося з сусідами. Почнемо дивитися на себе зовсім з іншої сторони. Перш ніж почнемо читати, нагадую вам обов'язково підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Я буду вам дуже вдячна за це. Що ж, продовжуємо читати. Лія запримітила дивне. Двері її сварливих сусідів Якийсь молодик старанно намагається відімкнути, але в нього нічого не виходить. Світло русява, аж золотава, бо вимита до близьку, продовгала та чуприна все спадала йому на очі. Він різко змухував її, закидаючи головою назад, і знову намагався штуркати ключем у замкову шпарину, підштовхуючи двері плечем. Спершу дівчина подумала, що може то син її буркотливих співмешканців. Але згадала, що в них же донька. Відтак у голові майнула, що, може, то якийсь злодюга. Бо чого би так рвучко і нервово поводився? Тим часом заспокоїла себе, бо на дворі був день. Вона верталася зі школи. Не можеш, крадій, бути аж таким нахапним і необережним. Дівчина підійшла до свого входу, глянула в бік. Незнайомець на вигляд мав років 30 із гаком. Був убраний у зручний туристичний костюм і кросівки. Лія піймалася, що він дуже схожий на фотографа, якого бачила кілька днів тому кодалік від берега річки, а коли зауважила поруч торбу з фотоначенням, уже й позбулася сумнівів, то справді він. Хто ви? насмілилася запитати. Віктор, хутко відповів він, далі вовтузячись із замком. Ви. ви. Лія не знала, що казати далі. Тим часом молодик знайшовся, додавши, «Ваш сусід». «Наш сусід?» – широко роззявила очі. Дівчина була ошелешена. «А де вуса?» «Де кошлата голова?» «Де ведмежий вигляд і високий зріст?» «Вас це дивує?» – перепитав той. Голос його був не грубим, хоч і низьким, радше приємним, чи точніше звичайним. «Ну, ні», – збрехала. «Я теж думаю, чого б дивуватися», – відказав прохолодно. «Людина як людина. Тут жила моя тітка довгий час», – пояснив. «Вона померла. Ключі від квартири віддала моїй матері, своїй сестрі. Сказала, коли треба, їдьте у Київ і живіть. Вона цей хутір завжди так називала Києвом. Лія не повірила своїм очам. Рідко вона так помилялася у своїй інтуїції, у своїх уявленнях. Цього разу вони її геть підвели. Перед собою побачила молодого моторного парубка, підтягнутого, спортивного, з красивим, аж шовковим на вигляд волоссям. От холєра! розгнівалася, як завжди, про себе. Той підійшов і, видно було, для годиця подав їй руку для знайомства. Віктор повторив. «Лія», – тихо відповіла вона, торкнувшись його гарячої долоні. Замок заїв, – мовив сусід і вернувся до своїх дверей. Хтось добряче над ним поголумився, – додав. Лія змовчала, хоч знала про якого такого галасливого і ненависного бешкетника, чи радше бешкетницю йшлося. Близнючка легко відімкнула свої двері, пхнула їх уперед. Сусід продовжив марудитися біля своїх. Не встигнувши зачинитися, Лія хто чого вистримула на двір Руду голову. Мовила, ніби теж для годиться. «Якщо треба буде поміч, кличте!» – бахнула дверима. Його теж звали Айдер. Хлопця, який підвіз їх трьох маршруткою від Сімферополя аж до Нижньогірського тоді, коли Міє, як і Ліє котра бродила березневого світанку морем і слухала його шумливе говоріння, було 15 років. До родичів залишилося їхати майже 100 кілометрів. Мія не раз пригадувала, як той неймовірний, бо дуже красивий на її погляд хлопець, помітивши на Сімферопольському східному вокзалі трійко рудоволосих панянок, зрозумів, що вони не тутешні, і запропонував допомогу. Софія не пристала на пропозицію незнайомця, лише холодно подякувала, додавши, що вони дочекаються автобуса. Лія теж не насмілилася завести з ним мову, але Мія ще разу старалася робити так, як їй хотілося. Принаймні не приховувала цього свого бажання і вдавалася до воле виявлення. Зрештою, Айдер завіз їх безплатно до самого тіченого дому і пообіцяв, що забере і доставить до Сімферополя, коли буде треба, і дотримав слова. Рівно за тиждень, коли сестри Макові спакували свої речі, машина Айдера стояла за парканом у домовлений час, ніби з'явилася завелінням якогось чародія. Мія найпершою тоді вискочила з будинку і затялася дякувати хлопцеві за те, що не збрехав і не підвів. Дівчину неабияк вразила така по-справжньому чоловіча відповідальність і дотримання слова. Дід Гордій ніколи так не робив, бо і обіцянок жодних нікому не давав. Жив, як зручно було йому, жив для себе. А для Айдера, сестри Маковій, геть чужі люди, а він так по-доброму до них поставився. Юнак навзаєм лише усміхався люб'язні щебету сімії скидалося на те, що йому дивно було приймати аж таку велику похвальбу за звичну річ – дотримання обіцянок. По-іншому, він не вчинив би. Тоді Мія ще попросила сфотографуватися на пам'ять удвох. Забралася в тічен квітник, де якраз цвіли перші тюльпани, і сліпив жовтавим сонцецвітом шалено красивий кущ розгонистої форзиції. Поки Айдер перестрибував через паркан, і допомагав зробити це Мії, тітка сказала, що жодна рослина у її Господі не зрівняється із цією розкошухою, Котру в народі називають золотим дощем. Ще би діти так радували, як квіти, мовила не чого тітка. Може, зауваживши і здивувавшись, як безсоромно її малолітня двочетроюрідна племінниця горниться до малознайомого парубка. Не втрималася, бовкнула ще думала. Амія справді міцно обняла Айдера за широку спину він тоді здався їй велетним таким, що вміє не на словах, а на ділі носити кохану дівчину на руках. Але Мія знала, що цього ніколи не трапиться. Цей хлопець так і залишиться для неї неймовірним та недосяжним. Крим був занадто далеко від Києва, а ще більше віддаляло цих двох. Одне від одного – їхнє походження. Мія не мала ні найменшого права закохатися чи то в кримського татарина, чи в іновірця, чи будь-якого іншого, неукраїнського, такого як сама хлопця. Навіть думати про це не сміла. Не те, що мріяти вийти за нього заміж. Бо того ніколи не дозволили б її консервативні і упереджені предки. Дівчина досі має ту стару світлину. На ній усміхається кремезний красень. Айдер. І кривиться, мов, ображена дитина. Вона. Як так і вийшло, що Мія не усміхалася тоді? То була чи не єдина в її альбомі фотографія, де вона вийшла невдало? Та ще й так, ніби злиться на весь білий світ. За що? Чому? Не знала дотепер. Хоча ні, здогадувалася але вголи сказати про це не зважувалася. Добрість хлопця так і жила у її пам'яті. І карі очі, і такі незвичні, темнуваті кола побіля очей, котрі не псували їх, а навпаки, додавали глибини та виразності, і смолисте волосся, як тепер бачила, і великі міцні долоні. Але він був не наший, це вона теж пам'ятала. Тоді Лії було 15. Хтось добряче постарався і засіяв у голови таких, як вона, поняття, що є отакі, як ти, а є не такі, тож з ними тобі не по дорозі. Що є свої, а є чужі. Дарма ще живеш під одним небом, в одній країні, в одному навіть будинку. І ніхто ні поважати ту інакшість не навчив, ні приймати. Все, що є не таким, того для нас просто нема. Вічне, неписане правило старших маковіїв. Баба Остя завжа уникала розмов про етнічних кримчан, а хлопець, якого Мія із сестрами зустріла в Криму, був саме кримським татарином, як і місцевий Айдер, що жив по сусідству з мамою-вчителькою. Хоч і розумний хлопчик, хоч і вихований та культурний, лише так про нього відгукувалися вчителі. Зокрема, і Устина Костянтинівна та Гордій Васильович. Однак вони вперто називали його Андрієм, і дружити з ним внучкам було небажано. Як, щоправда, з будь-якими іншими хлопчиками, бо ще рано. Дивні були часи, як і люди. Чи точніше, їхня непояснима нічим поведінка. Просто так треба і все. А чому не твоє собаче діло? Запишем'є в щоденнику. Вона ще на пероні помітила інакшість темноокого водія. І це лише заохотило її до спілкування. Цю дівчину завжди вабило до забороненого і малознаного, хоча і завершувалось все ще разу пшиком, зазвичай отою вабою і кінчалося. Щоправда, те знайомство з Айдером мало неабиякі наслідки. Воно виявилося незабутнім. Цілу дорогу, поки мчали вони до Нижньогірського, хлопець розмовляв із Змією. Вона, звісно ж, найпершою скочила на місце біля водія, ділився цікавими і захопливими історіями сіл, котрі приїжджали, крамів, що їм зустрічалися, дивовижний білий скелі, навіть зупинився біля неї. Сестри вийшли з машини і оторопіла від уперше побаченої дивини. Скеля, про яку писав колись у листі хлопець з їхнього дитинства, яка з дороги скидалася на витасану майстром Різьбярем іграшкову фортецю, справді була білою. Фантастика. промовила тоді Софія. Повернувшись із Криму, Лія записала в щоденнику. Ми стояли, дивилися і думали. Напевно, ви ні сонці трьох. Ніхто не в силі створити такої краси, як природа. Це. Особлива краса, первозданна, могутня, дика і ніжна, горда і згадкова, унікальна, справжня. Так, людина може створити щось гарне на вигляд, але вона завжди пояснить, як у неї це вийшло, як вона цього досягла. Красу, що створила природа, ніяк не розтлумачити. Це, як написати позачасовий вірш або не повторно жодним іншим художником картину. Як ці шедеври народжуються? Неясно. Будь-яке дослідження цього – лише погляд, позиція, думка. Що зміниться від того, що скажуть про це люди? Сказа не забудеться, а краса витвору зостанеться назавжди. Ці тисячоліття минають, а вона стоїть. Аккая. кая той хлопець-водій розказав, що саме так буде біла скеля по кримсько-татарському. І повідав, що сорок, а може і сто тисяч років тому тут жили первісні люди, що цьому є докази десь сімнадцять стоянок і поселень печерних жильців. Ого-го! Така неприступна і така приваблива, така близька і така недосяжна. Акка Біла скеля. Друга наша кримська любов після Чорного моря. Березень 2000 року. Вже в мікроавтобусі, коли всі рушили далі, Мія знову взялася теревенити з Айдером. Але помітивши у вікні біля підніжжя скелі чорні рухливі цятки овець, умить відволіклася, скрикнувши. «Софія! Клія! Дивіться! Геть як бліжки на шерсті великого!» Піренейського гірського пса. О. Тепер і я, і ви знатимемо, на кого був схожий наш красунчик вулкан, згадала чотирилапого улюбинця дитинства. На кримську білу скелю. Розсміялася. Як же добре, що ми її побачили. Шкода, вулкан не дожив, а тому йому розказали б. Дівчата і собі звели в устав усміх. Ох, уже ця веремія Мія та поїздка вдалася. Як славно і бурно почалася, так само протривала і закінчилася. Дівчата побували у Феодосії та Коктебелі, син тітки, їхній Тро чи чотири юрідний брат без попередження і підготовки завіз їх на дикий пляж, де вони натрапили на поодиноких відпочивальників нотистів, що не боялися холоду. Ох, скільки то було вражень! а потім вереску і реготу. Ходили певна річ у гості до Айвазовського, це картинну галерею, де раніше був будинок художника. Бачили його, прославлене Чорне море і його Анну. А ще піднімалися на Чорну гору Карадаг і бачили її золоті ворота. Смакували рибним жульєном, креветками, солодкою пахлавою і навіть поликаву по-турецьке. Приготовлену на розпеченому піску, Лія запишив щоденник щось нове і завжди бажане прийшло в наше життя, щось таке, чого ми не мали кожного дня біля себе, тому хотіли повернутися туди, де почувалися інакше, не так, як удома. Там стільки повітря, сонця і води, і ми, як три рудих і диких вітриськи, давали волю своїм голосам, бо вдома. Ми зазвичай мовчали. На тому і розпрощалися. Домовилися, що Мія надішле фото з квітника Айдеру. Перед цим вона зателефонує, і він продиктує адресу. Він ще не зник у вокзальному натовпі, а вона вже знала, що нікуди нічого відправляти не буде, бо ні до чого це не приведе. Коли ясно, що діло безрезультатне, то нащо його починати? Вона відчувала не просто далеку відстань між ними, а цілу прірву. І це були найгірші емоції, які вона будь-коли виявляла. Серцем ця смілива на перший погляд півдівка так хотіла ще не раз побачити і почути цього хлопця, а розум перекреслював усі бажання. І тепер, коли хлопець на ім'я Айдер зустрівся їй тут, на березі річки, «Мія!» лежачи на своєму вузькому ліжку в триквартирнику, згадала себе, п'ятнадцятилітню, під час поїздки до Криму. Згадала зворушливі відчуття, що так несподівано виникли до темноокого віркого водія. Згадала Акаю і свою безнадію. Звідки вона тоді взялася і досі нікуди не поділася? Чому було не зателефонувати і не написати Айдеру, як обіцяла? Що за сила сиділа всередині і щоразу зупиняла, не давала ступити і кроку до бажаного? Вона ж закохалася тоді по-справжньому. Перше. У такій миті Мія себе ненавиділа, бо усвідомлювала, що не здатна зробити щось сама, бо сумнівалася. А що, як він її забув? А що, як він не згадає нічого? А що, як одружується, має дівчину, а що, як не радий буде її чути? А що, як не візьме слухавку? І здавалася, і опускала руки, і осідала, як пара після великого дощу, пригушуючи всі бажання. Робила півкроку вперед, три назад, і залишалася ні з чим. Ось чому відтоді вона закохувалася лише в тих, хто ніколи їй не належатиме. Одружений чоловік уже чийсь. Він належить сім'ї, дітям чи відповідальності за них, чи своїм обов'язком. Ось чому здавалося, що Мія не залежала від почуттів, що вільна від них і при цьому щаслива. Насправді вона вміла кохати, але не думала, що за кохання ще треба вміти і боротися. Грюкнули вхідні двері то прийшла Лія. Чи не вперше Мії захотілося поговорити з сестрою про ту кримську подорож, про те, що вона щойно познайомилася з непоганим хлопцем, про те, у чому боялася зізнатися навіть собі. Вона дуже і дуже самотня. Лія сіла за стіл, відкрила учнівський зошит із математики. У голові пожвавилися таргани. Вона неодмінно має перевірити цю пачку зошитів із домашніми завданнями, бо ввечері зустріч з Іваном Петровичем. Але охоти ні до чого не було. Холера Розізлилася. «Треба ж працювати!» Але не працювалася. Щойно вона піймалася на тому, що думає про нового сусіда. Холера Стукнула ручкою по столі. Встала. Пройшлася кімнатою з одного кінця в інший. Вийшла на коридор. Прислухалася до дверей сестриної кімнати. Певно, Мія заснула. «Що за день?» Нащо було цього Віктора побачити, стала сварити себе. З якого такого дива, забравсь мені в голову, я ж не пускала, потерла пальці минейчий скроні. Знову сіла за стіл, знову встала, сходила на кухню, запарила м'яти. Чай допоможе обов'язково. Тільки що з нею? Що? За стіною почулися голоси, але тепер чоловічі. Серце в Лії забилося швидше. Що з нею? Вона ж доросла дівка. Що за трепет? Що за дрижаки напали на неї? З якого такого дива? Так, у неї був колись хлопець, ще як вчилася в університеті, але то завершилося спільними парами, розмовами під час перерви, проводжаннями до автобуса. Лія знала, що нічого з того не вийде. Її одногрупник не був тим, кого вона бачила батьком своїх майбутніх дітей, та й він урешті охолов до Лії, бо поводилася аж занадто старомодно. Дівчина і не заперечувала, що жоден шострий не захоче з мати справу, бо вона наче дика, хоч і ніжна, хоч і вродлива. Лія тому звертала увагу на старших чоловіків, бо з ними не треба було метушитися кудись бігти і не встигати, щось особливе на себе одягати, старатися сподобатися, перейматися, хвилюватися. Лію влаштовував спокій і непоспішність, бо сама була завжди повільною. Почулося, Мія пішла на кухню. Лія подалася слідом. Забула тобі сказати, тоді в неділю, коли приїжджала Софія, я бачила дивну жінку. Заговорила до сестри, не Там, де кладка починається. Та й часом не бачила таку дивачку з вінком. Мія покрутила головою мовчки і собі запарюючи м'яту. Махала до мене тим вінком, додала Лія. І щось кричала, але я не розібрала ніц. Може, з кимось тебе спутала? Байдуже припустила сестра. Не знаю. Лія хотіла поговорити про те, що бачила. Але Мія була заклопотана своїми думками. Дівчата всілися за стіл. Таке без Софії бувало нечасто. Щоразу кожна з близнючок знаходила зайнятість наодинці, зачиняючись у себе в кімнаті. Це повелося ще з дитинства, коли баба Устя кликала сімейство до вечері. Дідові то вже було запізно. Хай би котра була година, бахкання курантів заміняло бабине. «Зараз будемо вже їсти!» Дід з усіма їсти не вмів і не навчився. Тому прибігав на кухню точно за дві-три хвилини перед самісіньким закінченням приготування. Кричав, що він голодний і чекати не збирається. Хапав усе їстівне, що траплялося під руку. Наїдався залишками обіду, чимось знайденим у холодильнику або скалапуценим самотужки на швидкоруч наїдком. І вже сідати всім до столу сенсу не було. Дід із криками і докорами вгамовувався лише тоді, коли всі розповзалися до власних нор і в хаті наставала мертва тиша. Тобто дівчата їли по черзі та поодинці хтось у кухні, хтось у дитячій, а баба Остя найчастіше зачинялася з їжею в маковій кімнаті і плакала. Вона так старалася щовечора догодити чоловікові і встигнути впоратися з його часовими та апетитними мірками. Але, здається, жодного разу їй так цього зробити і не вдалося. Вона чомусь завжди запізнювалася. Чи була то шоста година вечора, чи дев'ята, або, можливо, одинадцята. Іноді в червоній кімнаті вона й заночовувала. Дід не терпів радісних застіль. Якщо таки намічалися, то тільки з його участю. Але з ним та радість щоразу переходила в крики і плачі. Так і жили маковії, ніби разом, та кожен сам по собі. А сьогодні сестри малися не так, як завжди. Схоже, віднедавна на хуторі очеретянок усе стало не таким, як раніше, починаючи з отої недільної незвичної тиші. Пам'ятаєш, дід нам завжди про Агатангела Кримського розказував, мовила Мія, аж сама здивувалася, як перевернула тему розмови з голови на ноги. «Звісно, пам'ятаю», – відповіла Лія, намазуючи маслом розламану навпіл булку щедрий церковний гостинець зятя диякона. Він був кримсько походження. «Ти знала?» – далі повела своє Мія. «Що?» – перепитала Лія і цього разу піймала себе на тому, що досі у її очах і голові стоїть образ сусіда, зокрема його світле волосся. Мія повторила запитання. Ти знала, що Кримський був кримсько походження? Лія ковтнула пожовану булку і не знала, що відповісти сестрі. Про що вона? Ні, Лія достеменний родословний агатангела Кримського не знала. Виявляється, кумиром нашого діда Гордія був кримський татарин, роздільно мовила Мія, і метнулася в кімнату, звідки примчала з ноутбуком. Агатангел Юхимович Кримський, український історик, письменник і перекладач кримськотарського походження, один із організаторів Академії наук України, Жертва Сталінського терору ПроТараторила. Це з української вікіпедії, конкретизувала. Далі тут розказується про те, що ми з тобою добре знаємо від нашого Гордія Васильовича Кримський народився у Володимирі Волинському. На Волині. Тамтешній педагогічний навчальний заклад носить його ім'я. Володів 60-ма мовами. Професор. За часів гетьману Скоропадського 1918 року в Києві, вчений секретар новоствореної Української академії наук. А 1919 року, з приходом більшовиків, Кримський уже випрошував пайки та одяг для співробітників. Із ними ж заготовляв дрова щоб опалювати приміщення академії, бо в ньому було холодно так, що замерзало чорнило. «Я це знала, ніби з я сказала Лія. «Так, я ж кажу, що ми це знаємо», – підтвердила сестра. Як і оце, що в часи найбільшого зубожіння українські вчені писали твори на старих театральних афішах, розчиненими у воді хімічними олівцями. Дід нам казав тисячу разів. Ви бачите, яка нещасна доля української науки, ви бачите, як гнобили тих, хто хотів щось знати, і інших чомусь навчити. Слухайте мене, поки живий, бо виростете турками. Треба вчитися і здобувати вищі освіти, інакше горобцям долі даватимете і більше ні на що не будете здатні. Мія продекламувала це з надзвичайним пафосом, удаючи свого владного предка. «Пам'ятаєш же?» «Пам'ятаю», – відповіла Лія, так і не розуміючи, до чого веде сестра. «Дід нам тисячу разів і оце розказував». Далі процитувала. Кримський заперечував теорію про колиску трьох братніх народів, висуваючи натомість гіпотезу про українську мову, яка вже в XI столітті постала як цілком рельєфна, цілком означена, яскраво індивідуальна одиниця, уважно зачитала з комп'ютера. Ото саме тоді кримським зацікавилася влада і почалися переслідування. Далі, 1941 року, його звинуватили в антирадянській діяльності у тому, що роками очолював націоналістичне підпілля і відправили в тюрму суворого режиму в Казахстан. І так, перед цим зрозуміло, урочисто нагородили в Києві орденом Ленніна на честь семидесятиліття. А вже через кілька місяців тут-ту в тюрьму, де він через рік помре. Усі ці вражаючі факти дід нам з особливим болем розказував. Так розказував, що ми на пам'ять те все знаємо. Мія напружилася. Але я не пам'ятаю Ліє, щоб він нам розказував, що Кримський, наприклад, доводив міцний зв'язок між культурою та мовами Близького Сходу і України. Про те, що мав кримсько-татарські корені. Якимсь дивним чином нашого діда це обійшло. Стала завершувати напрочуд довгий монолог, швидко пробігшись по екрану комп'ютера очима, додала на сам кінець цитуючи. А українсько-американський історик, мовознавець, філолог-орієнталіст, організатор української науки у світі, Засновник і довголітній директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Омелян Пріцак сказав був, що Агатангел Юхимович є найкращим кримським подарунком Україні. «Як тобі?» – подивилася на Лію. «А тебе це дивує?» – натомість перепитала та. «Тобто?» – відреагувала Мія. «Все наше життя минуло під подвійними стандартами». Особливо дитинство. Лія встала і налила з чайника, дещо охолола її води в чашку, з мокрими і розквецяними, бо вже раз використаними, листками м'яти. Зелений чай можна заварювати двічі. То їй відомо давно. Пам'ятаєш, Софія розказувала, як вона ходила в перший чи третій, уже не пам'ятаю клас, і на групі продовженого дня баба Устя, тобто Устина Костянтинівна, Запитувала в класу Діти, а від кого походить людина? Розумничка Софія найвище тягнула руку і відповіла Від мавпи. Правильно, хвалила її устина Костянтинівна, сідай, Софіє, молодець. Але Софія знала, що то неправильно. Приходила додому, а в баби над ліжком ікони висять. А Софія, а потім і ми такими ж малими. Читаємо на пам'ять отче наш. Сама баба Устя і навчила. І Паску вона завжди пекла на Великдень. І святила, то в тій, то в тій церкві. І молилася завше. І колядували ми на Різдво. Мія дивилася в монітор, але уважно слухала сестру. Так, і дід. У школі один був, удома інший. Продовжила Лія. Він нас учив бути розумними, а сам не мудрим був. «Так я собі думала. Але не суджу його, бо така була радянська система. Слушаюсь і повинуюсь. Є чорне і біле, більше ніякого. Розумієш?» «Розумію», – відповіла Мія. У школі він свою устину Костянтинівну так зразково любив, так поважав, так шанував, що всі вчителі заздрили. Учням удовкмачував правила поведінки. Як хлопчикам треба ставитись до дівчаток, як дівчаткам не перетворитися на безсоромниць і легковажних. Виховував усіх і вся так, що мама дорогає, а сам удома що витворяв? Не раз хотілося, щоб подівся десь, щоб поїхав куди-небудь і дав нам спокій. «Ти так хотіла?» – перепитала менша близнючка. «А ти не хотіла?» Пронизиво зиркнула Лія в очі сестрі. Мія опустила повіки. Їй не йшло з голови, що дід поки і жив. Забороняв їй, Ліді і Софії спілкуватися з будь-якими хлопцями, котрих бачив поруч із внучками. Завжди знаходив у них фальш і невдалість. Той мало читав у школі, той був двіечником, зразу видно. Той не вихований, погано поводиться. Той за низького зросту, той не дивиться в очі під час розмови, значить, пусте задумав. Той із неблагополучної родини, той безперспективний, до того нема довіри. У нього завжди і на всіх знаходилася обмовка. Єдиний, хто ніколи ні в чому не помилявся, був він сам. Тільки він знав, як треба і як правильно. Тільки він знав відповіді на всі запитання. І в усьому мав рацію. Тільки його треба було слухати. Інакшого він не приймав. І всі його слухали. І всі підлаштовувались під нього. І всі старалися йому догодити, сподобатися, заслужити похвалу від нього. Але чому? Щойно Мія чи не вперше так чітко сформулювала і поставила собі ці питання. Як можна було бачити, як він живе, як поводиться, як роками мучить найближчих людей, і при цьому слухатися його, відповідати його бажанням, стандартам, думкам, ще й поважати його і бути за все йому вдячним. Слухайте діда, поки живий, бо може і не зустрінете розумнішого чоловіка. Дякуйте дідові, бо живе з вами, годує вас, не йде нікуди від вас. І любить вас, непослушних спиногризок. Та якби не ваш дід, ніколи б ваша баба устя вчителькою не стала, вищої освіти не здобула би, бо то я їй сказав і дивчися, бо пропадеш, вона би сама до того не додумалася. Так і ви ще б вивчилися мені, а не бездипломними турками повиростали. Які ж ми сліпі кошенята завжди були. Мовила стиха Мія. «Мене ще знаєш, що мучить?» – додала сестра. «Що? Очі Мії як ніколи втратили свій особливий блиск. Все те, що нам розказували, чи то дід Гордій, чи то баба Устя, ми все сприймали як константу, вірили їм беззаперечно. Мія, ми з тобою такі наївні, що це просто жах жахастий, як ти кажеш». Старшонка ледь стримала сльози. Мія встала з-за столу, намірилася йти у свою кімнату. Про того ж таки кримського. Лія не завершила. Чого було раніше не прочитати того, що ти прочитала зараз? Чого було хоч щось не допетрати самому? Лія, ти це кажеш мені? Хіба я не просила вас? Давайте про те розпитаємо. Давайте про... «Це я собі кажу», – перебила сестра. Бознючки вибігли на двір, коли вже зрозуміли напевне. Їх кличуть на допомогу. Стукати й крик у сусідній квартирі дедалі посилювалися. І слова «Гей, ви там є? Допоможіть!» Можна було розчути навіть у віддаленій дитячій. Першою до вхідних сусідських дверей підбігла Лія. Їй не треба було розпитувати, що сталося, і як саме нові сусіди втрапили в пастку, якщо менше ніж годину тому Віктор ледве зміг відчинити двері знадвору, то зрозуміло жодних гарантій, що вони не заклинять середини, не було так, на перший погляд, піймані в пастку сусіди могли скористатися вікнами, відчинити їх і спокійно вистрибнути, але тільки на вчора Лія зауважила що вони щільно закриті товстою цилофановою плівкою із сосновими планками по краях, то ще утеплені на зиму по Олещуківське. Та й коли є можливість вийти через двері? На що робити та через вікна? Ми тут. Що робити? Запитала Лія, притулившись до дверей. Нічого складного. Почувся вже знайомий голос. Дивіться, отут унизу дещілина. «Я зараз просуну вам ключ, і ви спробуйте відчинити двері з того боку». «Добре». Мія в цей час стояла трохи далі, на спільній дорозі, звідки починалася стежка до сусідів. Вона досі думала про їхню із сестрою розмову, а також розуміла, що зараз знову побачить Айдера, який їй нагадує кримського теску хіба іменем, більше нічим. Дівчина втомилася і на сьогодні спогадів їй було досить. Тим часом Лія дістала зі шпарини ключ і, трохи пововтузившись, відчинила сусідські двері. «Ого!» – перше ще почули близнючки від молодиків, коли ті вистрибнули з дверного отвору, як два великих пси із затхлої куні. «То вас тут двоє таких?» Присвиснувши, здивувався той, що годину тому був у нарядному костюмі а допіру мав на собі лише майку та шорти. «О, то ти точно ніякий не кримчан!» – зауважила Мія, побачивши Айдера і згадавши тітку з Нижньогірського, яка страшенно боялася холоду і навіть улітку, якщо не дуже жарило сонце, носила теплі в'язані шкарпетки. Мія із сестра ми тоді припустила, що то, мабуть, усі кримчани такі змерзлюки – Бо затриваву літню погоду, встигали настільки звикнути до сонця, що зиму ледь перебували, рахуючи дні до приходу весни. Але насправді холоду бояться майже всі пристаркуваті і нездорові жінки, незалежно від місця проживання. Того дівчина поки не зауважила. «Дуже дякуємо», – сказав Віктор і пильно вдивився в обличчя Лії. Тій не вперше було спостерігати подібну реакцію. Тому, усміхнувшись, вона проказала «Так, це мене ви бачили сьогодні після обіду». Віктор зненацька голосно засміявся. Не сподівався, що за його виразом обличчя можна так легко вловити зміст зацікавленості і так точно відповісти на неозвучене запитання. «А це мій друг і родич, познайомтесь», – підвів товариша. «Айдер», – мовив той, подаючи руку, – «Лія». І додала. А це моя сестра, казала Намію. Чаклунка в чорній шкірянці підійшла ближче. Мія. подала руку Віктору. А з вашим другом і родичем ми вже знайомі, зізналася без особливого ентузіазму. Он як усе склалося. щиро здивувався Віктор. Я побачив Лію, а йдер десь уже встиг побачити Мію. Треба нам нарешті всім зібратися і ближче одне одного знати. «Зайдете?» – звернувся до дівчат, казуючи на пошкрябані двері, що підняли корінних жильців триквартирника три квартирника на вуха. «Е, ні, дякуємо», – відказала шустріша Мія. «Якщо ми там замкнемося всі разом, не буде кому нас вручати». Повільно рушила стежкою від сусідів. «Так, іншим разом», – підтримала сестру Лія і пішла за нею. «До побачення!» Попрощалася по вчительському. «Може, якось біля річки посидимо?» – спитав на останку Айдер. «Може», – відповіла йому Мія. Лія глянула на годинник. Майже п'ята вечора. Їй треба збиратися, а за хвилин десять виходити з дому. Поки доїде до кав'ярні, де на неї чекатиме Іван Петрович, буде майже сьома, а він же такий пунктуальний. Зачіска трималася від ранку. «Таке добре мати більш цупке, аніж м'яке і не слухняне волосся», – подумала, дивлячись у дзеркало і застібаючи куцики на плащу кольору кави. «Баба Устя страшно марудилася зі своїми тонкими космаками», – згадувала дівчина. «Стояла по півгодини, якщо не більше, біля триліжа і все ніяк не могла того сього до кучі приладнати. Дід сердився, що мусить на неї чекати». Хоча ніколи того не робив, завше йшов першим із дому і приходив до школи раніше за дружину, але не покричати із самого ранку, що вічно жде на неї таку сяку перетаку або яку млямлю не встигамлю просто не міг. І так було щодня. Врешті баба Устя вдягала на голову прозору косинку і так йшла до школи і проводила уроки старіла не за роками. Чого Лія знову про них згадала? Ага, вона йде на зустріч зі своїм нареченим, а будь-яка думка про нього неодмінно навертає спогади про діда, аби тільки Іван Петрович не був таким, як він. Згадала Софію. Наступного разу вона обов'язково розпитає, як їй живеться із Семеном і його батьками. Щось у них добре в сім'ї, а щось погано, бо все однаково бути не може. Мовила про себе. Коли їхала маршруткою до метро, згадала ще й матір Марію про те, як Софія розповідала про неї, надто коли вона з мією підросли. Повідуючи приключки з життя, Софія була впевнена, що то все правда. Мовляв, то баба Устя та дід Гордій цими розповідями поділилися. А дещо і сама матір Марія розказала, коли була молодшою. А доньок Лізі та Мії ще не мала. Приміром, ось ця історія. Коли завагітніла Марія вперше, то поклала собі народити дівчинку, яка виросте мудрою та освіченою, як мало хто з її оточення. Так і пообіцяла матері-вчительці стині Маковій у дівостві Озовій, яка не могла дати ради непідвладній донці-одиначці, а довідавшись про її безшлюбну вагітність, хоча всім довкола повідувала, що Марія Заміжня. Ледь не загриміла в лікарню через підірване здоров'я. Зате внучку матимете розумну. Може таку, як ваша Софія Русова, відкрито підвещувалася донька Марія, бо знала, що жінка, про яку нагадала, то ненчин цвіточ і кумир. Баба Устя часто розказувала нашій матері про Софію Русову. Без надмірних емоцій рівно і упевнено повчительски ніби на уроці розповідала Софія сестрам родинні історії що скидалися на справжні легенди дідовим світочем був Агатангел Кримський який народився як і наші дід із бабою на Волині але про нього ви вже багато всього знаєте тому я розкажу вам про іншу велику людину додавала Софія Так от сестри Моковій Зазвичай улаштовували балачки побіля річки, на квітчастому покривалі у високій, незайманій траві. Дівчата-близнючки вмощувалися навпроти набагато старшої сестри. Довкола погойдувалися голівки ромашок, волошок, іноді і маку. Світило сонце, цвірінькали горобці. І так трій косиріт вірили в усе, що нині чули, і вчилися в тих, про кого слухали. Усі ми – чиїсь учні. Шкода тільки, що в дитинстві самі собі вчителів не обираємо. А може, і не варто ні про що жаліти? Бо все в житті для чогось та й треба. Софія Русова любила Україну тоді, коли робити це заборонялося. Цитувала Софія оповідки, що їх молодою баба Устя начебто повідувала донці Марії, ну а старшою – лише найстаршій внучці. За це вона потерпала, переховувалася, навіть сиділа в тюрмі, але Україну любити не переставала. Сама Софія Русова не була етнічною українкою. Вела далі розумашна, як висловлювалася баба Устя, сестра. Її батько був шведом, військовим, служив у Омську, там одружився з француженкою, Після відставки переїхав із сім'єю в село Олешня. Чернігівської області. Там майже 150 років тому і народилася видатна педагог Софія Русова. З Україною вона знайомилася, коли слухала колискові пісні, які їй співала няня, бо в сім'ї розмовляли французькою. А вже по-справжньому захопилася нашою країною, коли зустріла свого майбутнього чоловіка, Олександра Русова. Коли Софії виповнилося 4 роки, Додавала найстарша і сестер Маковій. Померла її матір. Дівчинку доглядала старша сестра Марія. Ще через п'ять років дівчата переїхали до Києва, де закінчили гімназію із золотими медалями. Тоді ж помер їх батько. Софія дуже хотіла навчатися в Петербурзі, у консерваторії, але залишилася вдома, мовлячи, що треба служити людям, а не думати про свої вигоди. І вже за два роки Софія із сестрою Марією створили в Києві перший в Україні дитячий садочок. Тобто саме вона є засновницею української дошкільної педагогіки. і з кожної нової розповіді про ту, чиїм ім'ям нібито назвали найстаршу сестру Маковій, дівчата-близнючки дізнавалися все більше і більше про Русову. Приміром, коли Софія Маковій сама вже вчилася на вчительку, бо ким іще могла стати, маючи таких предків, і будучи названою на честь такої людини. Під час посидень як просто неба повідала сестрам, як у 16 років знана педагог познайомилася з Олександром Русовим, про якого скаже, що саме він найбільше вплинув на її особистість. Ось, я навіть зачитаю вам. Діставала потріпаний записник і цитувала. «Саме він відкрив мені красу української народної поезії, заговорив українською мовою і без довгих промов і роз'яснень збудив у мені ту любов до нашого народу, яка вже ніколи не покидала мого серця і кермувала моїми політичними виступами всією моєю працею довгі літа. Коли почався наступ на все українство, і царський уряд заявив, що ніякого мала російського язика нет, не була і бить не может», – далі говорила Софія Маковій. Українська громада все одно видавала заборонені книжки, нелегально переправляючи їх із-за кордону. А, наприклад, коли руси жили в Одесі і складали каталоги української літератури, то за це їх арештували. Родина постійно перебувала під наглядом поліції не раз опинялася у в'язниці, тож згодом змушена була купити шмат землі і оселитися серед селян на Чернігівщині. Софія Русова надавала односельцям фельдшерську допомогу, була повитухою, вчителювала в Олешні. Звідси і любов нашої баби Усті до цієї жінки. Ну а за часів гетьманату 1917 року Софію Русову обрали членом Української центральної ради. Вона працювала в Міністерстві освіти, викладала в університетах педагогіку. Тільки коли до влади прийшли більшовики, мусила емігрувати до Праги. І вже як професор педагогіки викладала там, в Українському педагогічному інституті імені Михайла Драгоманова. До речі, з Драгомановим Русова добре зналася в юності. Померла в Празі 1940 року, але похована в Олешні, неподалік від могили поета Олександра Олеся. «Тепер уже добре знатимете, чому мене назвали Софією», – ставила крапку оповідачка. «А ще тому, як казала мати, що це ім'я римувалося з Марією. Софія – донька Марії. Чим не віршовано?» – усміхнулась вона. Родинна історія Лії була інакшою. Бутім, коли Марія вже набагато старшою завагітнював друге, то спланувала народити дівчинку, схожу на біблійну Лію, першу дружину Якова, старшу сестру Рахіль. Їй бо дивною жінкою була єдина Гордієва донька. Отож, двометрову мармурову скульптуру Лії, створену самим Мікеланджело для гробниці папи Юлія II, Марії Маковій довелося споглядати в одній із паломницьких базилік Риму. Будучи в італійській столиці, вирішила побачити чесні окови, у які було закутано апостола Петра в Єрусалимі. Ця вельми шанована християнська реліквія справила на Марію сильне враження, проте гробниця в захваті переважила. Її фото привезла із собою, спершу подарувала донці Софії. Мовляв, потім, якщо на світ з'явиться ще одна дівчинка, передаруємо світлину їй – маленькій Лії Маковій. Матері Марії здавалося, що мить і могутній гігант Мойсей заворушиться, вилущиться з каменю і здригнеться світ від сили його погляду. Не треба й слів, щоб змусити його підкорятися, достатньо руху брів. Емоційно переказувала сестрам дивну оповітку Софія. Пророк був таким правдивим у своїй рішучості та бажанні діяти, що матері аж чулося, як нортує його середина, як поспіхом він дихає і колошкає його вуса. Їй здавалося, будь-якої миті він може встати. Матері Марії хотілося підійти і підхопити скрижалі заповіту, на які він опирався, щоб не розбилися через необережність і різкість рухів, або ж утримати перекинути через його ногу драперію, щоб не впала. Коли врешті Майсей підхопиться, не дарма за легендою, то я вже сама десь прочитала, уточнила Софія. Коли майстер Мікеланджело завершив роботу над цією статуєю, то сам був такий вражений власним творінням, що вдарив у Мойсея молотком і закричав. Але чому ти не говориш? Рахіль, молодша сестра Лії, друга дружина Якова, бачите, розташована в ніші праворуч від пророка, описувала затерту стару світлину гробниці Софія, тицяючи вказівником то на одне, то на інше зображення. Мати Марія переказувала слова екскурсовода мовляв, Мікеланджелова Рахіль символізує життя споглядальне, а Лія Діяльне, як ця підтверджував і Данте, зачитувала сестрам уривок із божественної комедії, написаний ненченою рукою, з іншого боку світлини. Біблійна Лія трималася землі, була цілком життєва, тому і статуя її замислена, сповнена тихої величі, а зібрані складні туніки біля живота нагадують про плодовитість вона народила Якову шістьох синів. Саме цього Марія і побажала, щоб друга її донька, яку носила під серцем, була схожа на Мікеланджеву. До того ж Лія теж пасувала до Марії, як і Софія. Та не завбачила чудна матуся, що цього разу судилося їй замість однієї народити дві дівчинки – близнючки. Взяла Лію на руки, бо то була дівчата яке першим на світ появилося. Глянула на друге, точнісіньку копію сестрички і постановила, бути їй Мією. Що те ім'я означало, не знала. Хіба щось таємниче і нерозбірливо вчувала, коли його промовляла? За логікою Марії, Мія не просто римувалася до Лії, а й могло привнести в життя її третьої доньки щось, по-особливому загадкове, небуденне, оригінальне. Як Рахіль була протилежністю Лії, так одна її донька стане протилежністю другій. Софія додавала, мати Марія казала, Софія буде розумашною, Лія – зразковою, а Мія – загадковою. От побачите. А сестри жили і нічого подібного поки не бачили. Іван Петрович уже чекав, і Лію це потішило. Ні, він не може бути таким, як дід Гордій. Привіт! Схопився він із-за столу, поцілував Лію в щеку, допоміг їй скинути плащ. Цей опасистий чолов'яга в затасканому костюмі робив усе неоковирно, поспішно, але видно було, що дівчині це ніяк не заважає. Якщо іншу, більш претензійну та розпещену кралю могла би дратувати така недоладність силоватого кавалера, то Лія поводилася спокійно і всі прислуховування майбутнього чоловіка приймала навіть із вдячністю. «Як справи?» – звично запитала, сівши навпроти. «Як завжди», – криво посміхнувся той. «На роботі завал, удома слабує мати». Лія це чула не вперше, тому відреагувала, як і раніше. «Нічого, перервемося Іване Петровичу». І він, як то було завше, розпився в широкій усмішці. То так Лія його надихала, підтримувала і вселяла неабияку надію на вдалий скорий шлюб. «Щось будеш?» – запитав. «Трав'яний чай. А я поїм. І з тобою в мене гарний апетит». Незгарно підморгнув. «Мені картопляне п'юре, котлету по-київське» салат із сквашеної капусти і кисіль. Замовив, тільки на офіціантка підійшла, щоб дати новим відвідувачам меню. Натомість одразу записала замовлення і чудово зекономила час. «Я вже так жду, коли ми нарешті з'їдемося», зачав Іван Петрович звичну пісню. Ілія, як завше, поклала доню на його руку. Раніше вона ще і поспіхом гладила її чим виявляла своє схоже до сказаного бажання, заспокоювала чоловіка, стишувала його емоції. А тепер? Чому вона не зробила цього тепер? Дівчина пронизливо глянула на Івана Петровича, перевела погляд на оту свою руку і зрозуміла, що не може змусити себе до того, що робила ось уже кілька місяців поспіль, зустрічаючись по різних кафетеріях із цим чоловіком. Він покликав її заміж на першому ж побаченні. Одразу після Софіїного весілля розповів перед цим, як живе, де працює, що пропонує. І вона, подумавши трохи більше за тиждень, погодилася. Лії влаштовувала навіть те, що житиме зі свикрухою, яку бачила раз, і того було достатньо, щоб зрозуміти, як та її любитиме. Не кожна жінка на схилі літ, здатна гідно прийняти своє старіння, а чиїсь молодість. При тому, що вона та чиясь молодість щодня нагадуватиме тобі про твоє старіння. Але Лії до скандалів не звикати. Вона взагалі призвичайна до криків і обзивань, до матюків і принижень. Єдине, чого Лія боялася більше від смерті, це щоб чоловік не робив того з нею, щоб її не матюкав і не ображав. Якщо сваритиметься свекруха, вона змовчить і стерпить, бо знає, як то робиться. Наука баби усті даремно не пройшла, але чоловікових принижень вона витримати не зможе. Відмучилася за життя свого діда Гордія. Він матюкав її, скільки жив, ударив лише раз, і того вистачило, аби відчути страшний і незагойний біль, нефізичний, душевний біль приниження і безпомічності. Коли міцна рука рідного і дорогого її чоловіка шпарка зацідила по її обличчю, тринадцятилітній лії здалося, що світ потьмянів і вже не буде таким яскравим, як досі. Так, ніби під час сильного і несподіваного удару, чорна полина впала не просто на її очі, а на сприйняття всенького життя, що відтак потускніло Втратила чіткість і виразність. Згодом дівчина навіть подумала була, чи то виправдовуючи діда Гордія, чи намагаючись повернути колишні яскраві барви життя. Що якби хоч було за що, то хай би вже стався той жахливий ляпас. Тоді б він легше забувався і пробачався. А так? Вона сиділа в кімнаті і читала. Дід увірвався, волаючи. «Де Мія?» «Де та мала прошмандовка і курва? Ти чого її коло себе не тримаєш? Чого вона з усякими придурками серед білого дня по корчомахах лазить? Не можеш сказати, що так тільки шльондри поводяться?» Репетував, розмахуючи руками. Лія страшенно не лякалася, бо баби усі якраз у хаті не було. Пішла до церкви на вечірню. Дівчина принишка навіть зиркнути на роз'ярілого предка боялася. Ти чуєш мене. не відкараскувався старий. Чую, пролепетала. Чи, може, й ти така ростеш, така сама будеш курва, як сестра? схопив онуку за підборіддя, яке від несподіванки затряслося. Лія зронила поспішнові сльози, хоча дуже не хотіла цього робити, адже знала. Дід Гордій страшенно не любить коли його хатні жінки плачуть. «Чого ти ревеш?» гнівно прошепів Гордій. «Зараз стоятимеш у кутку, як упослідна бездарна смаркачка», додав, зазираючи в сльозливі очі внучки. «Ні», – відповіла Наталія. «Ні? Не стоятимеш?» дико посміхнувся озвірілий старий. «Ні», – повторила заплакана дівчина і отримала болючий, Принизливий ляпас, сильний удар, спричинений її слабкою сміливістю вона не могла його забути. Іван Петрович жив у двокімнатці в одному з віддалених районів Києва, був розлученим. колишня дружина з донькою виїхали за кордон, працював у школі, вчив дітей співати, грав на баяні, гітарі та синтезаторі, поза роботою підробляв, граючи з хлопцями в таких же кав'ярнях ресторанах, куди запрошував свою наречену, Там можна було випити чарчину, закусити оселечиком або приперченим сальцем із огірочком, замовити вареники з картопою та шкварками і потім усе це витрясти, витанцювати під бадьору ресторанну музику. Бо що в тих розкошних дорогих ресторанах? Хіба наїсися? Казав. Ні, там не наїсися погоджувалася Лія. Іноді вона сідала за робочий стіл у дідівській спальні, а тепер у своїй кімнаті, і подумки винуватила бабу Устю за те, що не навчила вона ні її, ні сестер цінувати себе як належить. Не сказала їм вчасно, що вони гарненькі, що мають право на значно ліпше життя, ніж було в неї. Згодом, якщо і проказувала, як же ви на матір свою схожі, натякаючи на вродливість, бо доньку Марію вона завжди вважала красуною, то це вже значення великого не мало. Із самого дитинства дівчата чули здебільшого зауваження та повчання і від діда, і від баби. Так не ходіть, того не робіть, ця спідниця закоротка, ця светра за яскрава. А в цій майці хіба до поля, а не не шкільне свято. А в доньки-завочки зразкова поведінка. А у вас лише добра, бо смієтесь на уроках. А ти, Ліє, могла би на конкурсі вірш прочитати краще. А ти, Міє, чого з математики контрольно на чотири написала? Або й такі зарікання прокльони. Ніколи цей мудак не стане моїм зятим. Тільки через мій труп безсовісна. Видиш за розведеного. Я тобі дам, курво, позорити вчительську родину, лазити по підкорчами з якимись дебілами. Вам не так щось? Вам чогось мало? Та скільки можна нас із дідом їсти доїдати? Скільки можна нас мучити? Де ви взялись такі невдячні на наші голови? Що то за діти? Що такі бездушні? Що вам ще одна стреба? Коли ви вже своє щось матимете, Коли нарешті нам допомагатимете, Невдячні, Дармоїдки. а що б вас? Да пішли ви на три букви, Да я, Гордій Васильович, Да ви мого мізинця не варті, Щоб мені щось дзявкати, А ну позакривали роти! Усього й не переказати лії, Та й боліло те згадування, Одне було очевидним, Все це засіло всередині, і муляти не переставала, як невидалений хворий апендекс. Тоді, коли сиділа за столом і згадувала минуле, Лія ще й доходила висновків. Певно, тому я із сестрами така невідверта, бо ліпше мовчати, ніж прикри комусь казати чи про себе слухати. Певно, тому ми більше матір за діда-бабу любили, хоч не знали її зовсім, бо вона нам стільки прикрого не наговорила. Певно, тому не нишпоримо в червоній залі, бо боїмося взнати щось іще гірше, чи про себе, чи про нашу родину. Певно, тому живемо зараз, як живеться, бо думаємо, що бувало і гірше, і нічого вже не змінити. Про це теж думаємо. Разом із тим, кожного дня ми згадуємо і діда, і бабу, і матір, і молимося за них. І любимо їх, бо хоч би якими вони були, а таки наші, вигодували нас, прожили з нами вік і любили нас по-своєму. Нині, коли Лія тримала за руку Івана Петровича, зненацька задумалася, чому вона повинна стати дружиною цього чоловіка. Вона ж не кохає. Так, він добре до неї ставиться. Скидається на те, що дбатиме про неї, коли одружиться. Казав не раз, що любить і ніколи не скривдить. Але ж вона, вона ж справді така красива. То чому погодилася стати дружиною найпершого, хто їй освідчився? Іване Петровичу, тобі ж 47 років, а мені 27. Чому вона цього не зауважила досі? Чому... Дивлячись удома на себе в дзеркало, жодного разу не посміла сказати собі, що красива і гідна найкращого. Лія раптово промовила. «Я зараз». І метнулася до вбиральні. «Що з нею?» Сьогодні вона вже в соте запитувала про це себе. Опершись об стіну, подивилася в дзеркало навпроти. Її яскраво руді кучері були підібрані і заколоті на маківці трохи розтріпану зачіску, що додавала образи легковажності, грайливості, сексуальності. Шия, яка виднілася з розтібнутої до грудей світло бірюзової сорочки, була рівною і звабливою. На тонкій талії застібнута коричнева приталена спідниця до колін, з якою прорисовувались округлі стегна і рівні тонкі ноги, Лія мовчки стояла і дивилася на себе, чи радше розглядала, навіть відгорнула коміри, розтибнула ще одного гудзика біля бюстгаутера, аби добре роздивитися шию. Ніжна і чиста. Не було на ній ні плям, ні вугрів, ані зморшок. Ось чому Іван Петрович так пристрасно розціловує саме шию, коли прощається з Лією до наступної зустрічі. А щоки можна було затонувати, припудрити, виснувала, помітивши на обличчі нерівну розживуватість, і рум'янці навести, і брови підправити, зробити більш виразними. Може, тоді я сподобалася б Вікторові? Промовила тихо і сама злякалася того, що сказала. «Боже, ні! Ні, ні і ні!» Нервово покрутила головою, кілька завитків упали їй на лице. Дівчина хутко зібрала їх і заколола. «Так, усе», – глибоко дихнула. «Все і так дуже добре. Все добре. Все». Вийшла, гучно грюкнувши дверима. Мія поверталася після заняття з вокалу і подумки сварилася на свого вчителя. «Коли ми вже почнемо нарешті щось серйозне співати? Скільки можна розспіюватися? Одна й та сама розпівка. Вже четвертий урок. Я хочу співати, а не розпівуватися. Ну все, наступного разу скажу, що досить акати, мімійкати. Треба починати співати пісні. А ні, то покину уроки до одного дідька. Злість і справді охопила Мію так, що вона аж передумала бути закоханою у свого нудного і повільного, як незграбна черепаха учителя. Хоча, ясно що вона тоді із сестрами пожартувала, ні у якого викладача вокалу вона насправді не закохана. Просто звикла підтримувати амплуа, бути непояснимою і загадковою, як того хотіла мати Марія. От і вирішила, бодай на словах, не зраджувати собі, чи то пак своїм сумнівним звичкам, закохуватися в одружених чоловіків. Але цей... Що он ознову її мучив розпілував цілих півтори години, справді їй не подобався. Низькорослий, окатий, губатий, щокатий та ще й лисуватий. Ні, то аж ніяк не її типаж. Швидко вискочила з маршрутки і задоволена покрукувала на свій хутір. Мія не любила громадського транспорту через людський натовп, бо з звикла до малолюдності тому багато ходила пішки, як і її сестри. Дійшовши до кладки, що вела через річку, до три квартирника, помітила вчорашніх знайомих. Вони матушилися під тутешнім улюбленцем ясеним, намірившись розкласти під ним багаття. «Ну-ну», – хитро прошептала Мія, натякаючи, що «тільки-но на хтось із чужинців надумає тут улаштувати пікнік, як неодмінно періщить дощисько». «Приходьте із сестрою до нас!» – замахав правицею темноволосий Айдер, привітавшись, коли Мія в чорних, як завжди в борах, проходила повз. «Приходьте, приходьте!» – підтримав друга і світлочубий Віктор. Мія помахала хлопцям навзаєм, подякувала, сказала, що може і прийдуть, і поспішила до хати. «До хати!» – так завжди казала про їхню оселю баба Устя. Це звучало дещо дивно, бо Мія при цьому уявляла сільську одиноку хатину, закутану у весняний садок, як жіночі обличчя у квітчасту хустку, і до якої не приточено, як причепи до вантажівки, ще дві чужі домівки. Бабі Усті, певно, йшлося про хату, у якій народилася вона на Волині. Мії теж туди хотілося поїхати, як і Лії, як і Софії. Дівчата навіть просили про це діда-бабу. Мовляв, а давайте виберемося туди, де ваші хати. Подивимося, може, з родичами зустрінемося, познайомимося. На що дід настільки жорстоко відреагував. «Та я вам язики повідриваю!» Тільки ще раз попросити про таке. «Вам мало дому? «Тут ваша дома!» «Тут і більше ніде!» Тож, онучки... Перестали навіть і заїкатися. Уже в хаті, перевдягнувшись у чорний спортивний костюм та перекусивши бутербродом із чаєм, зірнула на годинник. Скоро прийде зі школи сестра. І, може, вони справді приєднаються до своїх несподіваних веселих сусідів. Але то навряд. Лія збиралася заміж, тож практично нікуди не виходила. А їй? Що з тих посиденьок і пікніка? Коли вона наперед знала, ніхто з хлопців їй не сподобається так, як вона цього хотіла б. Ніхто досі не припадав їй до душі так, як Айдер із Нижньогірського. Адже вона... Ніхто і ніколи, мабуть, не дізнається того, що вона до нього їздила. Так, Мія їздила до коханого хлопця в Крим. Рівно через два роки після знайомства. Коли вони із сестрою відпрацювали пів зими і пів весни заправниками на одній із київських автозаправок, робили це цілодобово, змінюючи одна одну на день і на ніч. Дозволили собі вкотре поїхати на тиждень у Крим, який так полюбили. Мія нічого не сказала сестрі, що зустрічалася з Айдером, бо сама старалася про це забути, хоч і не могла. Три чотири Юрідний кримський брат розказав тоді Мії по секрету, де можна побачити їхнього давнього знайомого. Мовляв, ти ж не підеш до нього додому, то ліпше мандруй у кав'ярню, де зазвичай сидить. Вона зареклася, що все це нічого не означає, що просто хотіла б побачити і перепросити за те, що не зателефонувала і не написала йому, як обіцяла і не надіслала їхнє спільне фото. Коли Лія після щоденного засмагання в тіченому дворі зібралась перед вечерею поспати, Мія тим часом сказала, що хоче прогулятися містом, сама. Жителі селища саме так і називали Нижньогірський – містом. Сутеніло, коли Мія зайшла до шумної і багатолюдної кав'ярні. Взнаки давалися травневі свята, люди кучкувалися, відпочивали, Відволікалася від буднів і трудоднів. Дівчина, не роздумуючи, сіла за найперший, побачений, не зайнятий ніким стіл. Він стояв збоку, біля самісінького виходу. Зовсім невеличкий, тому і не підходив для великих компаній, котрі тут здебільшого засідали. Якраз для мене майнула думка, коли вона відчула під собою коротку і вузьку дерев'яну лавчину. Дівчина була вбрана в той самий білий у червоній вишенькілляний сарафан, що і два роки тому, коли познайомилася з Айдером та джинсову куртку, і так само із зав'язаним на маківці кучерявим хвостом, щоб легше було її впізнати. До зустрічі з цим хлопцем вона полюбляла білувату лілейну одіж, а потім чомусь перейшла на темну і шкіряну. Нині розхвалювалася, як ніколи. Затремтіли руки, затиснуло в грудях. Коли підійшла офіціантка, Мія замовила четвертачку пива, того, що найліпше люблять відвідувачі цього закладу, щоб не вирізнятися. Він виходив, бо вже певно зібрався додому, такий як тоді, не змінився ніяк. Збентежена Мія відверто усміхнулася, змусила себе це зробити, щоб він зупинився, звернув увагу, придивився. І згадав, він і справді спинився, і справді придивився, впав, як міг із картоплею. «Ого, ти? Чи не ти, а твоя сестра-близнючка?» Пожартував, ще розрадівши. «Якими вітрами?» Хвилюючи, поправив правицею воронячого чуба. Та, намагаючись здаватися такою ж сміливою і розкотою, як два роки тому, на море приїхали. Чого ж іще люди їдуть у Крим? Протараторила. Ну, сюди ще від вас, наприклад, картоплю насінневу привозять продавати в цю пору. заяснів усмішкою. Ти справді мене впізнав? Не приховала сумнівів Мія. Ну так більш такої рудої, яскравої дівчини я не зустрічав тут від тої весни. відповів. Вона повірила. Потім, прудко перебираючи пальцями. І цокаючи невеличкими нігтями по склянці з пивом та не зводячи з неї погляду, насмілилася і мовила. «Я того. Я знаю, з чого сюди прийшла. Я хочу сказати...» «Фотку з квітника мені привезла». Не перестав усміхатися Айдер. Мія подивилася на нього і із широким сумом проказала. «Я на ній вийшла просто жах жахастий. Я не можу. Не могла такого тобі надіслати». Хлопець голосно розсміявся. «Гаразд, приїхали. Думаю, я там теж вийшов не краще за тебе». Тепер усміхнулася Мія. «Чого це ти так думаєш?» «То неправда». Сховала за повіками очі. «Неправда?» Здавалося, його здивуванню чи то пак задоволенню не було меж. «Хочеш сказати, я вийшов на фоці ліпше за тебе?» Нахилився за столом. Вдивився в очі дівчини. «Ей, ти так не жартуй, красуне!» Додав, торкнувшись вказівником кінчика її носа. Мії сподобалося те, що сказав Айдер. І те, як він її зачепив, відповіла йому усмішкою, а він чомусь завовтузився. «Мені треба йти», – сказав. «Так, мені теж». Він підвівся за столу. «Боже, невже ти так просто підеш?» Застугоніло у її скронях і написалося в очах. «Хочеш покататися зі мною завтра до Яути і назад?» Раптом запропонував він. «У мене рейс. Вестимо пасажирів». Так, юнка схопилася з місця як ошпарена. «Який же ти молодець!» Тарабанили хвилебні думки по її скронях. Як музикант пальцями по ударниках. «Дуже хочу». «Окей, тоді будь о п'ятій ранку на зупинці». Вона одразу за будинком твоєї тітки. Повернеш за її двором направо. Пройдеш вулицею два господарства і перейдеш дорогу. Там на мене чекатимуть інші пасажири. Добре, мовила щаслива дівчина. І можеш попередити сестру, що повернешся пізно, бо дорога далека». Улесливо підморгнув. Та поїздка видалася надзвичайною. Мія знову багато розмовляла з Айдером. Роздивлялася з вікон феєричні гірські краєвиди, що змінювалися зі швидкістю світла, і невпинно зачаровували, привіталася зі славнозвісними ауштою, партенітом, нікітським ботанічним садом та масандрою. У Яуті вони з Айдером встигли прогулятися набережною, поїсти смачнющих чи буреків, поласувати морозивом і послухати море. Коли їхали назад. Покружляли ще і вулицями Білогірська, там, де з ними порівнялася вже знайома і улюблена кам'яна біла красуня. Айдер повернув із автотраси на піщану і добре виїжджену дорогу. «Хочу тобі дещо показати», – пояснив свої дії швидше, ніж Мія встигла оговтатися від здивування і запитати, куди вони прямують. «Це можна побачити тільки зараз, у травні місяці». Тому я вирішив, що тобі то буде цікаво. Хто зна, коли ще приїдеш сюди саме в травні? Мій її хоч було лячно та більше приємно. Ніхто і ніколи ще не влаштовував їй сюрпризів. Вона, ще правда, мала би запідозрити щось подібне, адже Айдер висадив у Білогірську останнього пасажира, та й набираючи людей на Ялтинському вокзалі, попереджав, що їде... Лише до цього кінцевого пункту. Дівчина і не зрозуміла, як вони опинилися там, де опинилися. Їхали, їхали і... Коли вийшла з мікроавтобуса, побачила довкола себе величезне, безлюдне плато, що скидалося на зелений килим літак, з якого до неба подати рукою, ба навіть ступити крок. Краї цього велетенського плескогір'я Вкритого злегка притрушеною білим порохом травою торкалися безкрайньої блакиті, імі я відчула. мить і злетить. «Де ми?» – підняла руки вгору, почуваючись справжньою пташкою. Закружляла. «Боже, яка краса!» «Айдери, яка краса!» Умить зірвалася вітром до найближчого краю. «Що там?» «Їй найбільше хотілося знати...» «Наскільки близько вони зараз до неба?» «Ей!» Хлопець із собі схопився з місця, помчав стрімголов голов за дівчиною. «Зажди, ну, ей!» Наздогнав їй за лічені секунди, міцно затиснувши в обіймах. «Ти що? Зараз візьмеш і зіпсуєш весь сюрприз!» Чутно задихав. Вона й не щулася, як і собі обхопила його руками. Обхопилася, як за щось рятівне і необхідне. Наче була листком, що от-от відірветься від дерева під силою вітру І полетить із ним у безмір, у який не хотіла Як же добре їй зараз тут, як же добре їй зараз із ним Якусь мить вони кружляли обоє так і не розмикаючи рук І мії стало часу, аби заважити Ось його міцний торсь під легкою білою сорочкою розстібнутими на три гудзики коміром Ось його широкі плечі, дужі, і жилаві руки в загорнутих до лікті в рукавах. Ось його запах. Хлопець пахнув мокрим морським піском і трохи свіжими персиками. Ось його міцне тіло. Ось він сам. Так близько близько. Аж не вірилось. Ну, ходімо, дещо віддихавшись, мовив Айдер. Покажу сюрприз номер один. Вони рушили з місця. Але руки й далі схрещували довкола спин. «О, то сюрпризів буде декілька?» Мія вловила, як стрімко вона ощасливлюється. «Так, три», – відповів хлопець. «Але то…» – кашлянув знічев'я. «Якщо ми дочекаємося спочатку заходу, а потім сходу сонця». Вона різко зупинилася. І так само худко рушила з місця, тихо сказавши. «Добре». Серце мій заколотало, як церковний дзвін, що сповіщає про велике свято. Вона була справді, мов на небі, від щастя. За хвилину, щойно на краю трав'яного килима, завиднілася земля. Айдер повернув мію до себе і сказав, «А тепер заплющ очі, далі йтимемо повільно, і ти виконуватимеш всі мої накази». «Ого, ти наглючий!» – засміялася вона. «Давай-давай!» Вів далі звеселілий Айдер. Будь слухняною, бо буде біда. Однією рукою кріпко обняв Мію, другою закрив її очі. Так вони посунули до краю плеса. Потім разом повільно сіли долу і звісили ноги. Міє, зараз ти розплющиш очі, тільки, будь ласка, ніяких різких рухів. Тримайся за мене міцно-міцно, добре? Добре. Будеш спокійна? Буду. «Обіцяєш?» «Обіцяю!» «І замить!» «Ого! Ох, йо пересете!» вирвалося в мії, коли вона побачила перед собою безумний вид безкрайного степу і зрозуміла, що сидить на шаленій висоті карколомного урвища. Як потім дізналася від Айдера на більш як 100-метровій прямовисній стіні. «Мамочка, рідна свята!» Не могла заспокоїтись, дивлячись на свої ноги, що висіли над запаморочливою безодною, і то терпнули, то дрижали, то пекли вогнем, як поліна в багатті. Таким сильним було мій непотрясіння. Ох, мамочко, як же страшно! І як же гарно! Торохтіла невгаваюча переполохана дівчина, сидячи на самому вершечку отої сурової, занепогоди та миловицію на осонні білої скелі або аккаї. Отаке-то тільки і видав Айдер, міцно притискаючи до себе руду Веремію. Перед ними розкинувся неповторний малюнок безкрайного Кримського краю з його мінливими лініями доріг і ланів, фігурними рамками полів і садів, вузькими ряднами древніх курганів, блискучими цятками хатніх дахів. Так і просиділи Мія з Айдером майже годину, одною твердою малопомітною крапкою, якщо б дивитись на них геть із траси. А за трохи настав захід сонця і підоспів другий Айдерів сюрприз. До цього часу хлопець встигнув розбити намет біля мікроавтобуса і перекусити з Мією ще щав'ять чебуреками. Коли небо почало затягуватися ржевуватим простирадлом, вони запрошкували на самісінький край козирка Акаї, звідки Айдер знову запропонував дівчині подивитися вниз. Цього разу замість білястих підніж, гротів, печер і виступів, схожих на вежі фортець, витесених вітром, водою і сонцем, на них дивилося залити золотим світлом днище, ніби щойно виверженого вулкану. Вогняні язики поволі сповзали пласкою скелею, як карамельна помадка, медівником. Гра була такою жовтогорячою, що мії справді на якусь мить здалося, буцім отакенна громада перетворилася на смачний тістечковий десерт. А з неба зараз польється чай із молоком, мовив голос хоч і задумливо, зауваживши золотисто-темнаві кольори заходу, котрі повільно змінювали одне одного, як і тіні гарячої магми на горі, що перетворювалися на ніжно-оранжеву, схолову. «Дякую, що показав мені те, чого я більше ніколи і ніде не побачу», – додала Мія. «Це ще не все», – усміхнувся Айдер. «Завтра ще не те побачиш, а мить. Тільки...» «Сестрі, ти про завтра нічого не сказала ж. Зате сказала, що буду пізно. А пізно, то може бути і завтра рано», – бадьоро відповіла. Мія справді попередила сестру, що буде пізно. Вчора, після домовленості з Айдером, уже в ліжку. При вимкненому світлі тихо сказала сестрі. «Ліє, завтра із самого раночку я поїду і буду пізно. Зі мною все буде добре. Ні за що не переживай. Але й не питай». Я дуже хочу поїхати. І все. Лія похабцем звелася на лікті, але сестра тим часом обернулася і накрилася з головою. Куди ти? Все ж запитала. Мія відгорнула покривало і ще тихіше пролепитала. Нічого-нічого в мене не питай. Крим – той край, де робиш те, чого найбільше хочеш. От і все, подумали обидві сестри. Бачиш отам щілину. А в ні, гніздо, казав Айдер униз. Мія придивилася. У невеличкому скельному уступі справді було влаштовано чимале пташине гніздо. Це стрижі. сказав хлопець. Стрижі. скрикнула дівчина. Стрижі. зареготав Айдер, не розуміючи дівочого ошелешення. Мія, дещо соромлячись, пояснила свій емоційний сплеск. Просто сестра на мене так каже. Стрижем називає за те, що швидка і шумлю. Хлопець розсміявся ще більше. Його регіт покотився вниз у переміж із гулкими камінцями. А раптом «Дивись, летить! Ах!» – стрепинулася Мія, бо їй здалося ще якась мить, і пташка зачепить довгими крильми її обличчя. «Так близько!» – не могла дійти тямку, бо аж змогла роздивитись пляму на горлі темно-бурого із зеленуватим металевим відливом стрижа, його світлі, руді лапи. Злетівши високо в небо, птах закружляв над скелею і вразив Мію ще й красою та швидкістю свого дивовижного лету. «Прохолодно стає», – зізналася врешті дівчина, скоцюбившись. «Пішли погріємося чаєм, я маю в термосі». «З молоком?» – засміялася Мія. Без. «Шкода!» – заготала і, вирвавшись із хлопцевих обіймів, побігла. Айдер метнувся за нею, але повільніше, даючи, що не в змозі її догнати. «Еге-гей!» – раптом голосно скрикнув, і небо відгукнулося до них принизливою луною. Мія зненацька зупинилася, трохи відхекалася і, розвернувшись, стрім голов кинулася назад, просто в обійми Айдера. Вона так захотіла його поцілунку і обійняти, що стримуватися більше не могла, як той листок, що не вдержався, відірвався від дерева і полетів у вирву, тільки тепер уже з власної волі. Так буває, коли роками приборкувати свою пристрасть, вгамовувати і стишувати свої бажання, боятися виявити справжні емоції, приходить момент... Коли спинитися ти неспроможний, тоді шаленієш, або плачеш, кричиш, б'єш посуд, ідеш із дому, або пірнаєш у любов, кохаєш, то не з тями. Мія ніколи не робила того, чого по-справжньому і найдужче хотіла. Коли дитиною просилася ходити на танці, дід заборонив «хче добре мову і математику», коли сказала, що хоче стати професійним фотографом, дід сказав, вивчишся на вчительку, а там дасться знати. Коли старша хотіла зачіску каре, баба устя налякала своїм імовірним серцевим нападом. Коли її однокласники збиралися на вечірку, вона боялася відпроситися в домашніх, відтак проплакувала ніч у подушку. Коли хотіла з кимось зустрічатися, не зустрічалася. Коли хотіла щось робити, не робила. Коли хотіла, переставала хотіти. Навіть після смерті предків Мія не віддалася сповна тому, чого прагла, бо не вміла, не знала, а як це. В усьому сумнівалася, а найбільше у собі. Не була впевнена ні у своїх можливостях, ні в силах. Думаю, доброю вчителькою я не стану. Сказала собі вже на першому курсі, а далі тільки додавалися безперервні пошуки та вагання Хіба я стану класним фотографом, хіба я навчуся класно співати? Ні. Все таки фотографувати в мене краще виходить, ніж співати. Все, до чого торкалася, мія мала виконувати або добре, або ніяк отой комплекс відмінниці, про який не згадувалось. Усмоктався в неї, як кліщ, у шкіру бідолашної тварини. І муляв, оскотав і свербів до нестямку. Де місце дівчини? Що є її призначенням? Яка справа її улюблена? Вона досі не знала, як і те, як це все відшукати. З чиєю допомогою до нього прийти? Тому вольності дозволяла хіба в думках, або ще на позір. А шалена висота чудової Аккаї – Віддаленість від дому та усталених правил розправили їй крива, як стрижу, що допіру насолоджувався волею-вольною. Вони цілувались так, наче давні закохані, котрі зустрілися після довгого розставання. Цілувалися так, наче вперше і ніби востаннє. Уже о пів на п'яту були на ногах. Айдар дістав із машини газовий пальник для пікніків, закип'ятив у черпаку води і розлив її у дві дорожні кухлі з насипаною туди кавою. Смак напою вийшов цікавим і собі пахнув горами, як і все, що оточувало останню добу на місцеву дівчину. Проте надовго кавування не розтягували, бо хлопець зауважив, мовляв, сонце сходить швидко, і вони мають встигнути дещо побачити, Сама під час світанку. До місця призначення трохи під'їхали мікроавтобусом, а далі спустилися пішки. Айдер накинув на Мію теплий плет і свою куртку з капюшоном, щоб дивилась тільки під ноги. Ранок теплом не балував, а в червоній балці, що на лівому схилі білої скелі, куди прямували. Завжди було холодніше, ніж на її горі чи в підніжжі. Недаремно називалася вона Холодною, ущеленою. «Коли я був меншим, Ми часто приходили сюди з матір'ю», Сказав Айдер, Тримаючи за руку Мію, Котра, не боючись, крокувала крейдіно-вапняною обсипаною Грунтівкою, Хоч була взута в легкі мукасини З тонкими підошвами, Під які втрапляло безліч Колючих камінців. Вона й тепер любить це місце найбільше, Додав, «Знаєш, «Колись зі мною по сусідству жив хлопчина. Його теж звали Айдером. Уявляєш?» – тим часом поділилася Мія. Потім він виїхав у Крим і писав нам із сестрою, що його мама часто ходить на свою неземну, так і написав, свою неземну білу скелю. «То часом не про неї ти зараз розказуєш?» – запитала, жартуючи і не спиняючи ходи. Як відреагував на це Айдер, не побачила. Бо він ішов попереду, тільки додав, «Ясно, що сюди багато хто приїжджає і приходить. Хтось на білій скелі є завжди. Якщо не люди, то пташки і комашки точно». Мабуть, усміхнувся. І ось нарешті відкрилося третє диво від Айдера. Зелене моресько трави, на якому стриміли і горіли, як свічки в гігантському храмі, десятки тисяч червоних, як кров, «Диких квітів». «Що це?» – тільки і мовила Мія, затоливши долонями роздявленого від подиву рота. «Півонії», – відказав Айдер. Мії на якусь мить аж стало недобре, бо їй здалося, що вона потрапила в той небесний маковий рай, котрий уявляла при житті її мати Марія. «Півонії» і справді були дуже схожими на польові маки – що заповнили у їхньому із сестрами домі цілу кімнату. Але тут квіти були живими, живучішими за будь-що досі бачене дівчиною із селища приграддя, точніше, з його хутірця. Допіру перед нею розкинувся цілий лан, не кімната, ніжних і приголомшливих у своїй красі та кількості квітів із золотавими німбами. Цього неповторного вогневого світла кожній чічці додавав світанок. «Як маки», – прошептала. «Так, маки серед цих півоній теж є», – не заперечив хлопець. Цим іще більше подивував Мію. Тепер вона дізналася напевно, про який рай мріяла і казала її мати Марія. Здалося, тін жінки аж проминула трохи здалеку. Але то було тільки мариво. Хоча дівчина і подумала цієї миті. Я була б щаслива, якби дізналася, що мати Марія бачить таку красу там. До речі, вона ще вчора помітила кущики півоні на самій горі, зацікавилася, що то за красивості. Проте Айдер не вдався до роз'яснень, і тепер було зрозуміло чому. Йому залежало на тому, аби дівчина побачила цілу плантацію. Яскраво багряних квітів, що й дали назву долині біля аккаї – червона балка. Дівчина вловила п'янкий медовий аромат, що саме тут появлявся виразно і насичено. Вона схилилася хлопцеві на плечі і задихала вдоволено, повними грудьми. Дихати вдоволено і повними грудьми іноді достатньо, аби почуватися щасливими. Ну що, сподобалося? перепитав Айдер за якийсь час і зібрався рушати. Дуже. Мії не хотілося йти. Їй здалося, вони ще тут не набулися. Ходімо, треба їхати. Підхопив Мію за пояс і крокуючи додав. Колись тут було ще гарніше, але з кожним роком півоні менше є. Все через їхні цілющі властивості. Вони потрібні не так народним цілителям і знахарям, як офіційній медицині, кореневище півонії має біологічно активні речовини, які використовують, коли виробляють серцеві препарати. Тому зберечі трави копують півонію і сушать кореневища, а квіти викидають. Ті, хто торгує польовими квітами зі свого боку, заважають оновитися на сінню півонії. Та й всі ці прогулянки горою, кінні, автомобільні, вони пресують і пригнічують рослини. Хлопець відійшов у бік, піднявшись із землі, добряче витер об штани, простягнув дівчині. Мія отримала щось схоже на камінець і водночас черепашку. Колись ця скеля була морським дном, роз'яснив. Про це свідчать отакі скам'янілі мушлі і молюски Їх, видимо-невидимо, попадається тут прямо під ногами. Навіть є цілі кам'яні брили. «З таких закам'янілих черепашок», – казав на одну, біля якої знайшов черепашку для Мії. «Ще кажуть, що ця скеля була крутим берегом, до якого приставали кораблі, і на ній десь навіть збереглися залізні кільця для причалювання кораблів». Слухаючи про селоне море, Мія осягнула, що дуже хоче пити, сказала про це Айдеру. «Зараз ми спустимося вниз і заїдемо в село». Воно так і називається – Біла скеля. Пообіцяв, там наберемо води і нап'ємося. За кілька хвилин їхній мікроавтобус зупинився навпроти невеличкого обійстя з невеликою кам'яною огорожею. З будинку, що мав білі стіни, плаский черепичний дах, вузькі вікна і низькі двері, вийшла літня жінка. Вона затрималася на якусь мить на східцях, що були вкриті тканим рядном. Роздивилася приїжджу машину, тримаючись за поручень, на якому теж була накинута різноколірна смугаста доріжка, і, взувшись у зручній капці, вийшла на подвір'я. На бабці був яскраво-фіолетовий штурмак, брунатна ковтина, продовгувато-темна спідниця і широкий, голубий і зрожевуватим малюнком фартух. «Така яскрава», – подумала Мія, – Згадавши скудні, сірі вбори своєї баби усті, Айдер вискочив із порожньою баклажкою і побіг до колодязя. Жінка тим часом махнула до мії рукою. Мовляв, виходь із мікроавтобуса, іди до мене. Дівчина послухалася. Зайшла на подвір'я, яке потопало в густій квітучій зелені. І попри садові пахощі, Мія зачула смачнющий апетитний запах чогось печеного з тіста. «Візьми, ну, цього перш попий. Жінка піднесла дівчині глиняний кухоль із молоком. Юна гостя із задоволенням перехилила кварту і напилася приємного на смак кисло-солодкого, освіжнілого напою. «Це не молоко!» – усміхнулася м'я до господині, облизуючи губи. «Кумис!» – відповіла та. Відтак підійшла до надвірної печі, он воно звідки таке, ні пахощі, і дістала кругу, глибоку сковорідку зі свіжим житнім хлібом. Поставила поруч на стіл, аби трохи охолов, а врешті відрізала шматок і простягнула нежданні гості на тарілці. «Дякую», – відповіла Мія, і перегодя взялась хрумкотіти ще гарячою смокотою, роздивляючись усе довкруж. Від учора вона небо як зголодніла. Побачивши на подвір'ї невеличкий фігурний фонтан, здивовано спитала, що він тут робить. Господиня, усміхнувшись, пояснила, що такі фонтани одна з традицій кримських татар, і з нею пов'язаний чудовий звичай. Завдяки фонтанам, хлопці колись знайомилися з дівчатами. На подвір'ї дому, де жила вподобана дівчина. Юнак у фонтані залишав хустку. Дівчина знаходила її. Якщо була згодна познайомитись із залицяльником, вишивала куточок цієї хустки і знову клала її у фонтан. Тепер так не знайомляться, усміхнулася привітна жінка. Тепер по інтернету. Крім цього, Мія звернула увагу на вікна. Судячи з усього, не так давно прибудованого до будинку квадратового літнього ганку, з-під вікон на двір визирали різноманітні світлини. Дівчина підійшла роздивитись їх і побачила декого добре знайомого. «Нагору йдете?» – раптом спитала господиня, звертаючись до Айдера. «Нагору?» – відповів він дещо спантеличено. Нині хлопець тримав у руках флягу з водою і не зводив очі і змії. Далі сказав, «Ще зараз заїду в Білогірськ, там заберу кількох людей», – мовив незрозуміле. «А далі буде видно». Повезу їх на самий верх, чи вони кіньми захочуть прокататися, чи пішки пройтися. Згадав кінну ферму, що розташувалася просто біля білої скелі. Її власники влаштовували туристам кінні прогулянки на гору. Мія прикипіла до двох світлин, що стояли поруч. На одній був Айдер із симпатичною темнокою дівчиною, а з другої – чорно-білої. Мило посміхався її сусідський хлопчик із мамою Аліме. Точнісінько таке фото дівчина побачила якось у сусідів по триквартирнику. Малою забігла до них разок. Тоді дід Гордій ще не забороняв аж так відкрито не дружити онучкам із малим смуглявим школярем. Айдер тоді зайшов додому, чи то за м'ячем для футболу, чи поперевзуванку. Все відбулося швидко. Тож Мія нікому і не розповідала, що була в сусідів. Та й особливо не розстановлювалася на побаченому. Лише запам'ятала оцю чорно-білу світлину та вишиті рушники, що висіли в домі не лише на стінах, а й прикрашали полиці з посудом, спинки дивана та крісел. Рушники були дуже схожими на ті, що вишивала баба Устя. Однак були такі, котрих Мія ще не бачила – з позолоченими візерунками. Згодом дівчина дізнається, що самі золотій кримські татари надавали особливого значення, а позолочені орнаменти у формі каліграфічного письма насамперед копії з книжкових мініатюр слугували їм оберегами амулетами. «Хто це?» – схвильовано спитала Мія в господині дому, хоча відповіді вже знала. «Як хто?» усміхнулася жінка. «Мій онук, моя перша невістка Аліме і моя друга невістка Мелія. Майбутня», – казала на Юну, каролоку-вродливицю. Мія відчула, як під горло підкотилася тверда грудка. Вона зирнула на Айдера, що і собі змінився в лиці. Дихання дедалі бракувало, і вона, ледь чутно подякувавши господині за пригощання, кинулася мирщі із двору. Вибігла на широку вулицю, полетіла за вітром навгад, аби лиш не спинятися. Помчала так швидко, як тільки могла, не обертаючись і не сповільнюючись. Біжи, біжи, втікай, Міє, додому. Біжи туди, де може перестане тиснути і пекти, тільки навряд чи біжи туди, де на тебе чекає не менш загадок і таємниць, де теж є схожа долина червоних квітів, та тільки неживих. Біжи та порозгадуй ті секрети і недомовки. А мати Марія казала ж колись, правда є завжди і всюди, тільки мало кому вона щастя приносить, тому рідко кому потрібна. Казала ж і попереджала. Правда часто ранить, навіть убиває. А ще людей навіки розлучає правду знати хочеться понад усе на світі, а дізнавшись, забути її всім серцем стараєшся. Було таке. Проговорювалося, а нині на твоїй шкірі міє, перевірялося. Бач, як заболіла правда, яку щойно дізналася. Нащо вона тобі? Для чого? Правда не жалує, не щадить. Ох, так і є. У брехні затишніше. Очевидно. Як же не хотілося Мії знати саме таку правду про Айдера? Міє, куди ж ти? Хлопець догнав її, піймав як дику лісову кішку. Вона сховала лице в догонях, нікого не хотіла бачити, нічого не хотіла слухати. Вже набажалася ні в руку. вже не отримувала всього. Дурепа! А хто тебе просив мріяти, фантазувати, хто тебе, скажи, просив. Це в що таке взяла і повірила, чого собі напланувала? Ти тільки відвези мене, заблагала подумки, і відпусти, я все забуду. А він не відпускав, тримав руками і говорив. Вона так заклинала мовчати, а він говорив, говорив і говорив Зрозумій, зрозумій, дівчинко. Якби я розказав тобі про все, то все було б не так, усе було б не так, повторив. Зрозумій, якби я сказав, що я той малий, з яким ти скакала в річку, ганяла у футбол, лазила по деревах, ти б до мене і до всієї цієї ситуації поставилася би по-іншому, розумієш? Вона не розуміла, про що він. Ти би подумала, що все неспроста, розумієш? Ні. Не розуміла. Подумала б, що так просто люди не зустрічаються десь через 10 років. А хіба не так? Як же їй зле і недобре. Я не знав, що ти знову приїдеш. Я ніколи і не чекав. Тобто, я собі такого навіть не уявляв. Мовчи, будь ласка, айдере, мовчи. Ще тоді, два роки тому на вокзалі, коли побачив вас трьох, я хотів назватися, хотів признатися, що то я. Але, Софія, вона так заговорила зі мною, так на мене подивилася, як колись Устина Костянтинівна і Гордій Васильович. А я не хотів, щоб на мене знову так дивилися, я більше такого не хотів, тож завіз вас додому тільки тому, що ти була така, як завжди, говірка і весела, якби не ти. Я б не приїхав за вами, не відвіз би назад до Сімферополя. Я тоді хотів, думав, що хоч тобі треба сказати, хто я. Але на вокзалі ти попрощалась зі мною так, як прощаються назавжди. Я ж побачив це. Згадай сама. Я це побачив, Міє. Так, ти все добре, кажеш, Айдере. Ти кажеш правду. О, хай би її таку-перетаку. Якщо в дитинстві ти крадькома зі мною спілкувалась, то що я міг хотіти через десять років? Що? Що я мав сказати тоді, коли ми знову розсталися на роки? Ти знову їхала додому, а я лишався тут. І я тут залишатимуся завжди. Я тут житиму, зрозумій, тільки тут. Хоч ти мені завжди подобалася. Будь ласка, мовчи. Ти завжди мені подобалася. Така мала, а така зірвиголова. Нічого не боялася. Така галова, бистра, така риготуха. Лія інша, це було видно. А ти, як вітер, була завжди. А за вітром хочеться бігти. І ти, летіти. Але мій дім тут, і ти це знала. Знала. Ще й батько мій вернувся. Ого, вернувся з Узбекистану. У мене сестричка народилася Ми знову стали тою родиною Про яку завжди розказувала матір Я тепер не можу її підвести, розумієш? Я теж маю створити таку сім'ю Якою вони мені бажають Якою вони від мене чекають Мої батьки І сестричка Так, вона розуміє Тепер вона розуміє все І ні на що не претендує Як зрештою бо завжди, і відпускає, назавжди, аби тільки вийшло. Додому з роботи прийшла врешті Лія. У мійних вухах ще прозвучали останні, згадані нині слова матері Марії. Але і іншого не забувайте. Не знати правди не означає, що її немає. Вона є завжди і у всьому. Лія як завжди була неговіркою. Перевдягнувшись, прийшла на кухню, поставила на плиту чайник, дістала каструлю з червоним борщем, налила в тарілку, щоб нагріти. Дівчата часто готували перші страви, попри те, що для них це щоразу було клопітно і неохоче. Але щоб були, то теж давалися взнаки знаки дитинства і їхні родинні закони. Рідке в сім'ї, хоч мало любили, але готували. Щоб було, бо то корисно, бо так сказав дід. Якби ж воля, то близнючки взагалі не куховарили б. Перебивалися б чаєм із бутербродами, молочними продуктами і фруктами, тим, чим справді любили наїдатися. Та сила звички, чи то пак звичаю, практично нездоланна. «Я насмажу дирунів, їстимеш?» – спитала Лія сестру, яка замислено сиділа за столом. Сусіди запрошували нас на шашвик. Ага, глянь, Оно, у вікно, подивись, яка хмара насунула. Зараз таки дощисько впоріщить. Мія піймалася. Вона так надовго поринула в спогади, що й не помітила, як чисте ще годину тому небо тепер погрузло в темні хмарні трясовині. І раптом – Ліє, глянь, то не та жінка, про яку ти розказувала побачила здалеку постать із квітчастим вінком на голові. «Де?» Сестра припала до вікна, а відтак підтвердила, що так – це вона. Треба розпитати, чого вона тут ходить? Мія скочила з місця і побігла на двір. «Міє!» Тільки крикнула Лія, як за вікнами шуснула стіна з непроглядного густого дощу. Через трохи прибігла сестра і, зайшовшись сміхом до кольок, Протараторила, що нічого задуманого не встигла зробити, бо коли вибігла на поріг, то раптом побачила, як комедно їхні сусіди втікають від дощу з торбами на плечах і шампурами в руках, тож принишкла і поспостерігала за ними. А вже за якийсь час Айдер із Віктором були в дівчат. Попросили велику посудину, посмажити мариноване м'ясо. А врешті і улаштували спільну вечерю. Мія не переставала гоготіти, сумний настрій швидко минувся, і в компанії вона зашпурляла дотепними жартами, як управний стрілець, що вціляв по мішенях. Ця дівчина справді мала дивовижну вдачу не піддаватися кепському настрою. Певно, саме це її ще разу виручало і виштовхувала з кімнати, коли хотіла в ній зачинитися не на годину, а на кілька днів. Якось їй хотілося взагалі піти з дому, нікому нічого не сказавши, після того, як дід Гордій її побив. Не просто вдарив рукою, дав ляпас, як напередодній сестрі близнюють цілії, а гамселив ногами. Жахливе видовище. Мія того теж забути не могла. Вона сиділа в кімнаті в навушниках і не почула, як дід кликав її з надвору, вилів позамітати біля гаража. Певно, не раз крикнув і не два, бо влетів до хати сам не свій. Міє. Метеорети. Де ти? заверещав. Дідів шалений крик мало відрізнявся від ляску грому, що, здавалося, розриває землю навпіл після вогненної блискавки, так і тоді його вереск здався у справжнім стихійним лихом. Тільки що саме сталося, вона і гадки не мала, не почула. Невже людина не має права чогось або когось не дочути? Миркувала згодом. Невже вона, Мія, мусить чути все і всюди, що говорить, шепче, просить, наказує її дивний і незбагненний Дід Гордій? Де він такий і вродився? Звідки такий і взявся? Диву давалося. Але саме так, очевидячки і мало бути. Вона мусила чути все і всюди, щоби і коли він не сказав. Тільки невже реакція здорового чоловіка на те, що його просто недочула мала онука, має скидатися на звірство? Вона ж певну річ послухалася б, пішла б і попідмітала б там, де треба. Але повинна була ти зробити тієї ж миті, коли цього... Заманулося її предку, потім уже не треба. Пізно. Дід завалився в кімнату буйним ведмедем, здер і зміяної голови навушники, шпурнув їх об стіну, розсипались вони на дрібні запчастинки. Діду, ну нащо? пискнула внука, кривлячись від жалю. Ще зовсім новенькими були її чудові навушники, і після перших крапель сліз. Вона отримала кулаком у спину. «Я тобі зараз розкажу, нащо! Я тобі зараз усе розкажу!» Друге вдарив мію по спині роз'ярений дід Гордій. І то так сильно, що вона не втрималася на ногах, упала на землю, захлинаючись від того ж таки болю приниження і нерозуміння. «За що?» Вона випірнула обличчям із прихистку з долонь і... Зібравши докупи всеньку свою нинішню злість, ненависть, біль та образу, гаркнула до діда, мов скажена, так, як думала, не вміє і ніколи не наважиться. І після чого, якщо дід не покалічить її, чи не доб'є тут до решти, намірилася піти геть із цього довголітнього дурдому. «Ти не дід! Ти хто зна хто!» – донесла зі нутра. Дід Гордій замить отетерів, а відтак вальнув черевиком по лежачій Мії кілька разів і зник за дверима. Коли в хаті з'явилися сестри і баба Устя, Мія продовжувала лежати на підлозі, скрученої в клобок. Рідним не треба було пояснювати, що сталося. Єдине, до чого вони гуртом удалися, це просили Мії нічого дурного не робити, забути про те, що сталося, бо... Ти ж знаєш, який у нас дід, він же насправді любить нас усіх. Наступного дня Міді і справді перехотілося йти з дому. Дід ще ввечері неабияк старався догодити приниженій і скривдженій онуці. Любязно говорив до неї, сварився на себе в голос, картався, осуджував учинене, а на ранок поклав на стіл біля ліжка, де вона спала, нові навушники. Вона пробачила хоч усе пам'ятала, чи точніше, забути не могла. Весела вдачі Мії, лунки, сміх і набагато легше, ніж у сестри-близнючки з прийняття життя, завжди ставали в пригоді їй самій, а також надзвичайно імпонували знайомим, і вельми подобалися чоловікам. Як до піру не менш розкутому і набагато бадьорішому за друга Віктора плечистому говоруну Айдеру, але він їй не сподобається, хай як старається. Мія це знала, тільки не почула, як його звати. Бо насправді, хоч вона відкинула цю думку, оте її перше Нижньогірське кохання щоразу ставало на заваді, тільки но з'являлись на шляху нові залицяльники, вискакувало зненацька, як вовк на нічну дорогу перед фари машин, стукалося в серце як некликаний гість, що приходив у непідходящий момент. Падало хто з назвідки, як правда, котрої не шукали. Так і її сильне захоплення кримським татарином засинало на певний час слухняним рябком, нікого не чіпаючи і ні від чого не відволікаючи, допоки не наставала зручна мить про себе нагадати. Його мить. Його час. Його пора, його мить, час і пора для нагадування, що ось уже воно, Міє, твоє справжнє кохання. Було, є і нікуди не дівалося. Поспало хіба трохи, відпочило, але ж було і жило в тобі. Тобто, по-справжньому Міє кохати навіть така вітрова і легковажна дівчина, як ти, Міє. Міє, Вере, Алія не могла заспокоїтися, то серветки гостям подасть, то крихти хліба зі столу змете, то знову хліба наріже, бо мало, то зайву терілку прибере, то брудну в когось забере, чистою замінить, то компот у кожну склянку дол'є, то овочів доріже. Одне слово, наробили хлопців дівчат Маковієвих клопоту, шуму, гаму, давно такого не було в цій хаті. Як у тій пісні про комарика, що женився на мусі, через що зчинився довків неабиякий шум. Та сядь уже. Чи не в десяте просила сестру менша близнючка. Все є, нічого не треба, сідайте. Так само дякували раз по раз нові знайомі, а врешті перейшли до сестер на ти. Лія слухалася, сідала, робила два ковтки вина. І знову щось схоплювалася подавати, прибирати, ставити, дорізати. Де й бралася в ній така завзятість, адже Лія на правду була в усьому розмірена і повільна, навіть тиха і боязлива. А от на кухні справлялася з усім не на жарт, істинно природжена до сімейного життя і побуду господинька. Такою була їхня баба Устя. Вона завжди метушливо поролася на кухні, Обв'язавшись навколо себе довгим рушником, ніяк не любила фартухів. Уранці старалася встигнути зготувати сніданок, поки всі домашні попросинаються, а з вечерою квапилася, щоб не заснув голодним дід. Їжа це те, що давало бабі усті відчуття потрібності та вагомості в цій патріархальній родині. Готуючи, вона почувалася справжньою господиною дому, від чиїх рук їхній прудкості та вмілості і чиєї незгасимої турботи і любові залежить сімейне благополуччя. Дід любив добряче попоїсти, а коли був ситий смачними за його мірками стравами, то почухуючи живота, поентався в спальню читати, і тоді практично ні з ким не сварився. Хіба що десь від когось підслуховував дражливе, тоді закипав блискавично, миттєво, Шалено, ніби вулкан, і в простір виверталася розжарена магма стосилої, обпікаючи їй все довкілля розрухи. Та навіть розкусивши цей дідів секрет і практично переставши розмовляти за його присутності, дівчата, а надто баба устя, все одно втрапляли йому під руку через зіпсований настрій тепер уже тим, що з ним ніхто в цій хаті не хоче балакати. Щоправда, були такі моменти, котрі об'єднували родину Моковій і робили її щасливою. Це коли дід Гордій, маючи раз у п'ятилітку добрий настрій, заходив у дитячу довнучок і казав, підморгуючи, «Ну що, дітвора, хочете, щоб дід помалював?» «Так!» – чув навзаєм. І Мія зіскакувала з ліжка, як футбольний м'ячик, так і стрибуючи вирискливо по підлозі. Лія притьмом знаходила олівці і діставала альбом для малювання. Навіть поважна Софія відривалася від писання або читання і збиралася з усіма до річки. Баба Устя тим часом встигала зібрати в кошик тормозок, нарізаний хліб, помиті овочі, варені яйця, сіль, іноді смажену рибу. Діставала з холодильника півлітра домашнього паштету, що його тримала саме для таких рідкісних, ДОВГОЖДАНИХ РОДИННИХ ВИЛАЗОК НА ПРИРОДУ І всі разом вони радісно чимчикували до Ясина Дід зручно вмощувався біля стовбура на широкому покривалі Під голову клав грубого светра, якого неодмінно прихоплювала та ж таки баба Устя І брався змальовувати котрусь із онучок Ох, як це завжди було цікаво! Дід спершу примружувався, вдивлявся в кожну свою хатню жінку кажучи, ну, сьогодні намалюю того, хто на це найбільше заслужив. Бабу Устю! Скрикували одноголосно звеселі лівнучки. Але дід відповідав, ні, сьогодні намалюю Лію, бо вчора у вчительській її хвалили за те, що добре написала твір з української мови. Ура! Раділи за Лію решта жінок. І дід брав простого олівця, кольорових не використовував, хоча постійно наказував брати. Хай, на всяк випадок будуть. Застругував його гостро-гостро. Так, до ладно і гостро, тільки в нього й виходило. І починав малювати. Зрозуміло, що Лія тоді практично не ворушилася, Але дівчата і баба Устя підтримували її і собі сиділи сумирно, з нетерпінням чекаючи на результат. За цей час дід встигав розказати чергову повчальну історію або про агатангела Кримського, або про себе, такого цілеспрямованого, пробивного і здібного, перепочити, перекусивши з усіма бабиним тормозком і за годину-другу завершити почату справу. Діти за той час встигали надивитися на гордій товсті куці пальці, що робили переважно різкі штрихи, були такими ж паркими, як його натура, і залюбитися в дідову тихість та спокій. Як же рідко він бував таким. Але бував, зокрема, і під час малювання. Ну що, готові дивитися? Врешті питав він. Так, плескали в долоні всі на гурт, малі, дорослі і літні жінки сімейства Маковій. Ну, дивіться. Віддавав гордій малюнок героїні і чув шалене ахання та охання. Він знав, що добре малює. І цього разу його неслухняна лійка-балійка вийшла на портреті Причудово. За Замить дівчата кидалися на діда з поцілонками та обіймами, забувши про всі його попередні образи та сварки, забувши про все погане, що з ними досі траплялося. Друзі, дочитали ми з вами другу частину цієї такої теплої, душевної та світлої книги від Жанни Кояви. Мені дуже цікаво дізнатись вашу думку, чи сподобалось вам продовження, чи вдалося авторці передати те відчуття і ніби вас перенести в Крим з його теплотою та сонцем. Або ж, можливо, ви згадали і своє дитинство, своїх бабусю з дідусем, якісь їхні особливі приказки до вас. Особисто мене ця книга перенесла трішки в моє дитинство, до моїх любих дідуся та бабусі. Розкажіть в коментарях обов'язково, що саме вас зачепило в цій історії та чи чекаєте ви на продовження. Дякую, що слухали мене. Бережіть себе!